hogy megtisztultatok a zenébe, azért csináljuk. Ja, néha elegendő, hogy bizonyos időteljék el bizonyos zajok mellett, és, vagy hangok, vagy harmóniák mellett, és akkor öh, valami levegő kerül a lélekbe. Ez a ba bakancslista, a keverem a nevemet, és Hát, ahogy megszoktátok, minden úgy lesz. Próbálok titeket kinozgatni, félek, hogy nem megy, de ha megy, akkor 0670-9300-995, és nem számítunk De Hát... Tudjátok, az igével kezdődik minden. Ha ezt elhagyjuk, akkor átkozottak leszünk, és nem akarunk átkozottak lenni ilyen időkben. Furcsa időket élünk, azt lássátok be, ha olvasom a híreket, egyre furcsább, furcsább híreket olvasok. Mindig is érdekes az apokalipszis, én ezt hiszem, és keresztényként egy kicsit élvezem is, de... A mostani igen részlet, az hát az nagyon nekem ilyen végnyába vág, vagy hogy is mondjam, bejön, olvasom is. Jézus ö, beszélni kezdett a zsinagógában, ma beteljesedett az írás, melyet az imént hallottatok. Mindenki helyeselt neki, és csodálkozott a fönséges szavakon, melyek ajkáról fakadtak. De hát nem József fia ez? kérdezgették. Ekkor így szólt hozzájuk: Biztosan ezt a mondást szegezitek majd nekem. Orvos, gyógyítsd önmagadat. A nagy tetteket, majd amelyeket, mint hallott, ö, a nagy tetteket, amelyeket, mint hallottuk, Kafarneumban végbevittél, vittél, meg a hazádban is. Majd így folytatta: Bizony mondom nektek, hogy egy próféta sem kedves a Maga hazájában. Igazán mondom nektek, sok özvegy élt Izraelben illés idejében, amikor az ég három évre és hat hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhisség támadt az egész földön. De közülük egyikhez sem kapott illés küldetést, csak a szidoni szeraptában élő özvegyasszonyhoz. Ugyanígy elezius próféta korában is sok leprás élt Izraelben, és egyikük se tisztult meg, csak a szíriai Namán. Ezt halva a zsinagógában mind haragra gerjedtek. Felugrottak, űzték őt a városon kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen városuk épült a szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt közöttük, és eltávozott. Ez az evangélium igéje, hát... Mi az oka annak, hogy az összes, talán egy kivételével, a szentágotai kivételével az összes Nobel-díjat külföldön kaptuk? Hát lehet, hogy nagyon igaz, amit mond a mester. És van benne valami nagyon szomorú, mert annyit jelent, hogy a saját magyar közösségünk valahogy nem tudja értékelni az igazán nagy teljesítményt. Miért nem tudja értékelni? mert nagyon közelről látja. Ez sajnos szemszöghiba. Hát nem lehet ő a híres, Nobel-díjas kémiai kutató, hisz láttam az anyját, meg itt laktak a szomszédban, és pattanása volt. Nagyon érdekes, att, arról gondoljuk mindig, hogy szent, fantasztikus, csodálatos, ami jó messze van. Kicsik vagyunk mi a lelkünkbe, és ezért van az, hogy Tényleg, hát ez nem lehet, hát ismertük az apját, meg az anyját. Hát azok annyira léhítő lüttjök voltak, nem lehet, hogy ez a gyerek. Húha, tudta ezt a Jézuska is, és valóban így van. Figyeljetek, nekem már nagyon jó eső érzés az, ha Szerbiából Magyarországra jöhetek, mert nem kell avval fáradoznom, hogy a saját hazámban nem leszek proféta. Én is megoldottam ezt a kérdést, ez mindenkinek, aki beszél és profétál, vagy valami a jövőről beszél, vagy a jelenről, annak ez egy probléma, hogy igen. És ki a hiteles? A hitelesség kérdése. Hát pont saját szerető közeged nem fog visszaigazolni, hogy te vagy a hiteles aztán furcsa dolgok történnek, aztán idegenben hiteles dolgok születnek. Milyen érdekes a magyar zsidók kivándoroltak Amerikába, és milyen jó filmgyártást hoztak létre. Hm. Bizony, bizony. Nekünk, magyaroknak nagyon sok közünk van a filmhez. Micsoda szerencse volt, hogy szétáramlottak a magyarok, és aztán, ja, milyen szerencse Bobby Fischer Istenem, a genetika szétszóródott, és megvertük az oroszsakkozókat. Magyar zsidó anyaként hadd mondjam azt, hogy igen. Na most a, a, a profétaság az, az egyrésztől bőr, a, a, tudjuk a szózsanyi cím, meg a sztálini felfogásmódból, hogy van egy egyszerűbb módja, jó, bezárod, aztán hagyjon el. A másikhoz száműződ, száműzöd, drágakosút, rákóci, Istenem. Mennyi kazinci, mennyi szép száműzött, igen, hullánk van, hogy direkt provokatív legyek. De ja, senki nem proféta a saját hazájában. A politikusok problémája is ez, hogy, de nem Viktornak, úgy látom, Viktor a legnagyszabású profétának képzeli magát, ez őt segíti egyébként abban, hogy Teljesen mindegy, hogy mit beszél, egyszerűen, hogy higgyenek neki. Nehéz dolog a profitaság kérdése. A, a, a, azt lehet mondani, ez rossz hír, hogy általában nem végzik öregségi nyugdíjal a proféták. Keresztelő Szent János fejét azt lecsapták egy nő miatt. Azért mondom, hogy profitai szerepkörben csak bátor emberek jelentkezzenek. És bátor emberek... Arra gondoltam, hogy swinget fogtok meg kortás szlovák zenét hallgatni, de jöjjön először egy jó, egy sziditóbiás dallal nyissunk, legyen kemény ez a vasárnap. Utána Gábor, jó, fölnyöltek, jó. Jesalen tak sedí. Navlněnom svetry. Cigaret za dímí. Až mi to věch staha. Do voňavé trávy. Na kamene padam za ní. Honorím sa celá do mesačnej vanie, ak sa niečo má stať, nech sa teraz stane. Ako každý hľadá, len to, čo mi chýba, kváme mosty, sníva. Akarsz beszélgetni? Például, hogy tavasz lesz a jövő héten? Azt mondod, hogy az szép, mert elfagy a barack, és akkor megint nem iszunk marasztpálinkát, ez nem olyan jó. A parasztok hát, tanítottak meg mondani, ilyen mindegy, hogy elfogy, vagy elfogy. Nem, nem. képzeld, most, hogy a parasztok között élek, és ők figyelik a virágzást, meg az időpontokat, meg a meteorológiát, ők nincsenek olyan happy-be, mert nagyon már többször is, tehát képzeld a, a az egy magyar pálinka számít inkább. És, és ebből például az őszi baraszpálinka az félelmetesen finom tud lenni, de elfagynak ez időtájt, ezek a, a jön egy a nagy melegre, kibeindul beindul a bimbózás, és tényleg nincs, nincs a nagyik konyhájában sincs baraszpálinka, és meg vagy döbbenve. Ott a bírs meg az összes többi, de nem tönkre mehet a, a gyümölcsám, amikor így ugrál az idő Sajnos, igen. Te még kibírod, de az öregek se bírják ki azoknak is a szívebe. Nem, nem túl jó hír ez a nagy ugrándozás. De hát van mit tenni? Nem, csak mondom, érted, miközben csapkod a menkő, hogy, mm -hmm. hogy a, az emberi szervezet azért nincs annyira hozzászokva ahhoz, hogy 15-20 fokokat ugrik pár nap alatt télen. Érted, igen, azért a mesekönyvekben nem voltak ilyenek. Írva a kis gyufáruslán, konkrétan szép, lassan megfagyott, érted? Mert az akkor hideg volt. Én is egyébként télpárti, illetve hidegpárti vagyok. Nem Én csak is. azért, mert tudjuk, tapasztalatból, hogy hideg. Hogy, hogy ugye a kártevők. <coughs> igen. Akkor ez is sokkal többen Így lesznek, hogyha nem volt elég hosszú és A Négy év, az áldás. Az áldás. Igen, jó, de nem tudom, hogy úgy hogy, hogy látják az emberek, hogy szűnik meg a négy év. Szerintem látják, és hogy most legutóbb a klímacsúcson, Elértek-e -e valamit a résztvevők? Hát most azt mondják, hogy igen. Most általában valamit elértek. Igen, igen, meg is döbbentem. De mi a következő klímacsúcsra? Nem megyek, de hát nagyon drukkolok, mert szerintem a legfontosabb kérdésről van szó. Az ember annyira ostoba-e, hogy kiírtja-e -e magát, vagy nem. És ezt meg tudja elvileg akadályozni a saját belátó képességen keresztül. Az, hogy a klímacsúcsot végre mindenki aláírta, ez azért nagy szó, mert eddig soha, tehát eddig soha, még egyszer mondom, eddig soha, ed Eddig nem is kezdődött semmi. Érted? Mm. Ettől ijesztő a kérdés. Talán most, hogy mindenki, tehát Kína, Amerika, ez nagyon fontos, mert anélkül nem lehet megcsinálni. Hát a Kína a gyártási kapacitása miatt alapvető fontosságú ország. És belement. Kínával mi lesz most? Mert... Uh... Nem azt mondom, hogy lassul a gazdaság, de a növekedési ütem az lassul. De miért nem mondod azt, hogy talán jó hír? Hát eddig is borzalmas de... volt a kínai gazdaság fejlődése, féltél, mert egy expressre hasonlított. Na igen, de hogy hogyan álljunk ehhez hozzá, hogy ha valaminek lehet örülni, mert azt szoktuk mondani, hogy akkor De Buthista vagy, és abban bízol, hogy a lassulás jobb lesz. Aha, én csak azt akartam mondani, hogy lehet, hogy alapvetően örülni kell a fejlődésnek, de amikor már a fejlődés az olyan ütemű, hogy szinte szokatlan, és már követni se tudjuk, annak meg nem kell örülni. Mondok egy, egy, egy számadatot, Kínában minden évben három millió gépkocsival többet adtak el. Mint Magyarországon? Vicc hát, de jó viccett. <hát> de hát az, az előző nem, nem három millió, három millióval többet. Értem, értem. Pokol. Hát akkor ott pokol lesz. De ha csak abba, abba gondolsz bele, hogy nem fejtetlenül volt annyi hely az utakon, és ennyivel több elfér, hanem az a mennyiség, az valahova akkor ugye, amiből kiszállnak, az valahova kerül. Hát az a mennyiség, amit már nem használnak. Amit hát a világ, a világ kicsi a, nekik. A, a, a, a világ az nem elég, ezt már ugye. Hát a, igen, a ezt le rá jönni. Magyar Jó. vállalkozó, ha van esze, Kínába gyártat, most tényleg egy csomó példát tudok, már olcsóbban kihozott tengeri szállítással, mint hogyha, ja. Gondolkoztam ilyesmi? Nem, mert én nem vagyok ilyen vállalkozó, de Tehát csak tudok itt A baraszpálinkával baj van, akkor az pótolható kínában. Hát figyelj, már az a borzalmas hírem van, hogy képzeld el, a vörö, én, én gasztrózom, és a, ott délen, és a, a vörös paprika, a cseszle paprika, meg a Csili paprika, az egy nagyon lényeges kérdés. Ez a magyar konyha egyik alapfűszere egyébként. Majdnem a legjobb minőség a vajdaságban van, és talán utána jön csak Szeged. De ezt az egészet már Kínáról hamisítják. Tehát, hogy elkapjál egy eredeti jó aprikás fűszerezést, figyelj, nagyon komoly információk birtokába kell lenned, olyan szinten nyúl bele a kínai gazdaság mindenbe. Tehát még a fűszerünkbe is. Mondjak egy példát neked, hogy mekkora hatással van. Hát sajnálom, és szereztünk, most szereztünk, a hét végén tökre örültünk, avval olyan paprikás lehet csinálni, hogy eldurran a fejed, másikkal nehezebb. Hát és annak, is kell, annak a paprikás kontinert is örülni kell, aminek krumpli és paprika hát is Hát jó, valódi. de azt mondjuk, va igen, igen, hogy valódi, igen, és, igen, és, igen, hogy, igen, és igen, hogy nem kínai, vagy nem, hát, nem valami. Igen, igen, igen, igen. igen, jó, igen. Más az, az, az ízek. Hazai vizekre ha elvezelmelem? Bármit. Tudsz róla, biztos tudsz róla, hogy most ugye az a e, új e, frász, hogy, hogy nem biztos, hogy azonnal csökkentik a tejnek az áfáját. Most a kormány kapott egy azonnali jellegű hatályú felszólítást az lmp hogy csökkentse a tej áfáját. Ezügyben settenkedőnek mondom. Hát egyrészt a a a bak -ba a úgy örülök, hogy Csányi Sándor és én közös az ízlésünk, mert én, én előbb is mondtam, én sertésbe utazom, én nyomom a sertés zsírt, az ez, hogy, hogy a, a, a beindul végre, úgy tudom, ezen a héten, vagy övéten a Sanyi bácsi telepe, amit szerintem csúcs lesz, csúcsra lesz járatva, és köszönöm azt is, hogy olcsó a sertéshús. Tehát tényleg egyrésztől hálás vagyok a, a pártunknak és kormányunknak. Másrésztől pedig... E, e, mi, mi volt a kérdés, csak annyira bele... Egyrészt, hogy örülsz -e, és véleményed szerint kiegészítem a kérdést. Véleményed szerint milyen hatása lesz annak, hogyha valóban majd, e, hát szóval szót fogad a kormány, és csökkenti a Hát időszakban érkeztünk most már, választások lesznek. Nagyon nehéz van az ellenzék, mert most elkezd a lakosság felé barátságosan viselkedni pártunk és kormányunk. Hát pici jó lesz benne, mert talán olcsó lesz a tej. Érted, talán még, figyelj, úgy is lehet politikai kárt tenni, hogy rosszra gondolsz, rosszat teszel, mondjuk, ha ellopod mások nyugdíját, és lehet pozitíve rosszat tenni, úgy, hogy valaki azért csak jól jár, akik tejet isznak. Ez, a, ez az értelmesebb rossz csinálás, mint a másik. Bölcs élettapasztalatod alapján, hogyan kell kiválasztani, mondjuk, ha te egy kormányzati személyiség lennél, azt, hogy minek az áfáját, vagy minek az adó vagy tartalmát kell csökkenteni. építőiparral kapcsolatban ugye néhány ja. hónapos írója csökkentették, most te a tej. Nem, ja, ja. De nem kell attól félni, hogy akkor viszont megszólalnak más ágazatok. Akkor te a, a... Olyan helyes, vagy te olyan vagy, mint a régi tervgazdálkodás, hogy átgondolják a dolgokat. Szerintem az menetek kaotikus állapota szabályozza a mostanában a gazd... magyar felé, gazdaságot. Tologika, nem stratégiai tologik. kérdéseket va valósítanak meg á hanem szerintem, a, hanem ilyen ötlet, ötletszerűen azért rettetesen veszélyes ez, ugye, az ilyen típusú gazdaság, de hát utaljak arra, hogy ki a Magyar Nemzeti Bank főnöke. Most komolyan mondom, hogy ha, ha, ha, ha ilyen normálisan beszélünk, akkor mondjuk, hogy hát egy nagyon különös, furcsa ember, érted? Igen, még várom, hogy ő neki mi közel a hát, a Magyar Nemzeti Bank főnökének van köze a magyar gazdasághoz és a magyar pénzhez, és szinte mindenhez azért mondtam ő. Még a nemzeti valóta, nemzeti valóta és a csatálásokkal. Azért mondom, hogy mi történik az országban a pénzügyi ember. téren, ehhez képest az Áfa. Egyszerű a kormány azt mondta, hogy elég lenne az ÁFa. Semmilyen adót nem kéne kivetni a magyarokról, ne hagyjuk már őket békén, ne szenvedje, meg, ne lopjanak meg érzen. csak az áfát beszedjük, az elég lenne. Hát figyelj, túladóztatott magyar társadalomban vagyunk, azért ne játszunk úgy, mintha járulékos ország. Szerbiában szerintem összességében a, a, a valamennyi adót, ha veszünk, jóval alacsonyabb adószint. Hát, hát persze, de hát figyelj, az más, az más. Ott, ha nem adnak számlát, senkinek, az más azért. Ott még nem ment át az EU-ba ez, hogy ott sokkal olcsóbb minden, és a, a, az állam is nyilván van olcsóbb, a rendőrök korrupció szintje is alacsonyabb, tehát 300 dinárral megkened. Az nem olyan sok ezer forint, nálunk 30 rongyat kell nyomni a rendőrnek, érte? Tehát itt minden drágább. Azért nem mérhető össze a kettő, szerintem. <hállt> más ország. Te, aki viszont ingázol, ismeri az árfolyamokat. Ezek szerint... <hállt> Figyelj, nem csak mit mondani, most mondok neked, hogy, hogy mi történt velem a hétvégén. Szerbiában az állomáson vettem egy hamis jegyet. Fölszálltam a vonatra, jöttem föl Budapestrel, Magyarországon derül ki, hogy hamis a jegy. És hmm. emlékeztem annak a magyar nőnek a történetére nő volt, aki BKV pénztárba vett egy hamis bérletet. És bevitték a rendőrök érted a 12 óra előzetesbe, olyan hülye országban vagyok. Én olyan ravaszcsávó voltam, azonnal rendőrt hívtam. Képzeld, én mentem a közeghez, de képzeld, úgy csináltam, hogy közben a szerbiai rendőröket is felhívtam. Két rendőr söt mozgattam, egy a, a vasutas idióta volt, azt el akarta venni a hamis jegyet, mondtam neki, hogy nem lehet már, mert bűncselekményről van szó, ezzel bizonyíthatom a bűncselekményt. ezt nem akarta enni, kellett hívnom egy rendőrt, aki tényleg azt mondta, hogy igaza van az úrnak. Kézzel uh -huh. egy rendőr ezt mondta. Uh -huh. Hogy igaza van, nem lehet ezt már lenyúlni. Ja. Tehát érted? Hát nem, az... igen, értem összefügg. Azért nehéz, nehéz ö, ö, ott, de az, azért érdekes ez a példa, mert Magyarországon is megtörtént, mert nagyon haragudtam, hogy ez történik velem, érted, hát ezért ez hogy lehetséges? De Budapesten is megtörtént, tehát mindenki szegény, ügyeskedik, és ez átfűzi ezt az egész Orbáni rendszert, ami erről hát megvan a magam vélemény. Arról, hogy most akkor az agglomerációs közlekedés Budapest vonatkozásában most akkor átkerül, vagy át fog kerülni, vagy már átkerült az államhoz, akarsz beszélgetni, hogy annyira nem áll hozzá? Tehát a BKV hát nagyon fontos, hogy az, az NKVD minél erősebb legyen. Érted a GPU, vagy mondtad, nem, nem, ez az állandó, hogy majd az állam kifizeti, majd az állam garantál. Figyelj, olyan szuper akar erősíteni, a látszik a, abból, hogy elbocsát, hogy össze van. Tényleg Goebbelsznek voltak ilyen nagy, komoly hivatalai. De ott neki nagyon jó szakembergárdája volt a Gestapo. Azok tényleg a németek nagyon precízek. Csak azért mondom, hogy nagyon hasonlít az ő államtípusa is hozzá, Azért érdekes kérdés ez a terror, mert tényleg kétségtelen valahogy a teljes hatalom megszerzésének demokratikus látszatát csak hogy, hogy, old, hogy oldod meg, talán így. Ó, de, de figyelj, én, már, én, én kicsit arra szoktam gondolni, hogy meg kell tapasztalni a dolgokat, a segít. Tehát amikor... Ö, ö, nem, de nem, nem akarok kérdő senkinek Mindenki okoskodik, aki nem abból indul ki, mondjuk társadalmi ö, béke szintjén, ö, vagy egyáltalán bármi ö, a társadalmat érintő dolgok elemzésének szintjén, abból indul ki, hogy hogy hát jól lenne valamit megelőzni, tehát az mind, mind, mind okoskodás. Mert nem, azt mondod, hogy majd, majd, majd hogyha mm, próbáljuk, akkor lehet róla vélemény. Nem, a társal megosztása a fő kérdés, ez hazugsága, az a terrorizmus, amit kitaláltak, mert van terrorizmus, azért tudták kitalálni. Na jó, de, de figyelj, megtapasztani a terrorizmus, és csak aztán lépni, hogy reagálni. De nem francia, az, a, nem Párizsba ülünk. Nem Párizsba ülünk. Igen. Ne, ne csináljuk úgy, mintha mi lennénk a franciák. Ma a franciák vagy a németek más mondanak, másrésztől pedig nem lehet a kivételes helyzetre vonatkozóan veszélyeztetni a nagy alapot. A, a, a normális működés rendjét. Aki ezt veszélyezteti, az gyanús. Miért akarja ezt a, a nagy alapot? Hát figyelj, ö, ö, nem, nem, nem megokolt. Ö, azt is lehet mondani persze, hogy gumicsont, megint a habonizmus minőségében vagyunk. Arra viszont azt lehet mondani, akkor nagyon veszélyes témával játszanak. Mert példának végig végigviszem, ha például szükségállapot van és teljes médiacsönd, akkor én, mint Tilos Rádiós, had mondjam azt, hogy akkor elő fogják venni a szikratávírókat. De az már figyelj az ellenséges kommunikáció. Az annyit jelent, hogy ha tényleg így van a hadviselésben is. Amikor elindul a háború, akkor különböző frekvenciákon szólnak az adók. Gondolom nem, le, nem erre kívánkozik Orbán Viktor rendszere, de az biztos, hogy abszolút hatalmat vonna magához a működésre vonatkozólag. Ezt én nem támogatom, mint magyar állampolgár, jelen pillanatban még az vagyok zene után még kérdezlek erről. Már is jó, de ne ilyen szörnyűeket kérdezünk. Ja jó, sokkal. Ez olyan borzalmas. Én kérdezzük a hallgatókat is, jó. és én mondjuk el telefonszámot, hogy milyen uh, módon tudnak bennünket elmondott te vagy elmondom én. Én elmondtam olyan klasszul, hogy ilyen kicsi pszichedelikus, hogy 0-70 93, 0 99 5. következnek régi nagyon régi műfaj az a címe hogy a szégyen színe a szégyen mint vörös iszap áracét bennem ha arra gondolok mennyi halkó Gabriella áll készen ebben a hazában hogy sikeres producerként marslakót gyártson belőlünk ráadásul a saját pénzünkből mert a közszolgálati tévé az embereké Persze 841 millió forint nem is olyan sok pénz egy olyan műsorért, amit a kutya sem nézett. Hisz a kutyák köztudottan nem látják a tévé képernyőjét. Viszont ez a sikeres producernő jól látható habony mellett hisz a sok mindent megmagyaráz. Talán ezért kapott még közel három milliárdot, hogy tovább szórakoztasson minket. A dal jó példa erre... Én csak azért nem nézem, mert fos és unalmas, de bennem lehet a hiba bukott meg a stárosban. De az mindennek a teteje, hogy a cégét apropó Kft-nek jegyezte be. A cinizmus néha kiegyenesíti a kaszát. A szégyen, mint vörös iszab áracét bennem, ha arra gondolok, hogy mennyi mészáros nevű gázszerelő van ebben a hazában, aki mindenre hajlandó. A hazai kisvasút felvirágoztatásán dolgozó sertés üzletember a hazát kinőve most egy horvát, bocs magyar, mert eszék mindig is magyar volt, foci csapatot vett. Megtehette, mert volt hozzá tehetsége pénzben, és bátorsága üzletet kötni egy háborús bűnössel. Majd a Puskás Akadémia nevű családi vállalkozás megmenti a kieséstől a horvát, bocs magyar fiúkat, csak arra kell figyelniük, hogy Szerbiát elkerüljék, mert ezek a geci szerb ultrák lassabban felejtenek, mint a magyarok. A szégyen, mint vörös iszap árad szét bennem, ha arra gondolok, mennyi fekete györgy sötétlik a magyar szellemi életben, akik a műalkotások külső paramétereit egy köbb méterben határozzák meg. Vajon Roden gondolkodója több vagy kevesebb? Utána nézek, de azt tudom, hogy a forradalmi helyzetben kisebb méretű kockakő is elegendő ahhoz, hogy gránit alapjáról lerobbantsák a diktatúra belső építészeit. A szégyen, mint vörös iszap árat szét bennem, ha belegondolok abba, hány Balogh Zoltán tolja a bicikléét túl egészen a gyerekeink nyakára. Oké, okay, elfogult vagyok vele szemben, mert kereszténynek vallja magát, holott a Bibliában azt olvastam, Jobb annak követ kötni a nyakába, aki a kicsiket botránkoztatja meg. Persze köze neki a hibás matek felvételihez, a tanárok kizsigereléséhez és piszliskedéseihez, a gyerekek táskáinak súlyához? Semmi. És ezért is én vörösödök, nem ő. A szégyen, mint vörös iszap árad szét bennem, ha arra gondolok, mennyi saját lábon álló Tiborc világít az éjszakában, immáron hamar rendre név alatt, beszélő név ez is, mint elődje volt, igaz, semmi köze a cillejekhez és a gazbiberakkokhoz. Stróman belép, alabárdosok tisztelegnek, a nyájbéget. Bánk, bánhatja nem én. Ez a Tiborcz legalább nem panaszkodik. Realista és szerelmes egyszerre. Erről meg az jut eszembe, négy gyermekes apaként, hogy megbeszéltük Ágival, pénzért nem baszunk, csók. Pedig mindenki szerint most megéri. A szégyen, mint vörös hiszap. Ja, a vörös iszapról meg a mi Bíróságról már régóta megvan a véleményem. Apám 25 évet töltött ott, nem rabként, hanem bíróként, ő mesélte, hogy a Vaszari TS beperelte a Honvédelmi Minisztériumot, mert a pápán felszálló migek hangrobbanásai miatt a tyukok nem tojtak, holott exportra ment mind, a dolgozó népet gazdagította a valuta. De akkor is most is szoptak a parasztok, mert kapott egy telefont, ha nem a katonák nyernek az ügyben, megnézheti magát és családját. Apám nem volt kommunista, eleget jegelték így is, tehát jól döntött, de ez régen a szocializmusban volt. Semmit nem értek cserébe, csak nem törték ki a A kapitalizmus ennél keményebb, ma már tudom. Baloldaliságomat én soha nem tagadtam. A római pápa és a képe ott lóg a konyhámban. Amit nem tudok, vajon mennyibe kerül ma egy bíró? Gondolom ügyészsel még drágább. A kolontári katasztrófa ügyében hozott bírói ítélet felháborított, de aztán megnyugodtam. Eszembe jutott Emmanuel Kant postulációs érvelése, mi szerint azért kell lennie a másvilágon pokolnak, mert a Földön csak az igazságtalanság, a bestelenség és a gazemberség sikeres, mindenféle büntetés nélkül. Isten pokla nélkül e világ irracionális, őrült és beteg. Ezt mégsem állíthatjuk az univerzum, Boszpoliversum teremtőjéről. Nem lennék ma az ERT vezetői és a bírók helyében. Na. Ez egy kis Szédi mit Nincsen? Mi van? Hallgató? Csodálatos! Haló? Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves urakat És nagy örömmel hallgattam ezt a kis jegyzetecskét, verset, vagy talán képet, amiben vagyunk. Hegyi Gábor vagyok. Én azt szeretném kifejezni, hogy... Nagyon nehéz a mai világhoz hozzászólni, és a mai világgal szembesülni. Rész szintén olyan ember vagyok, aki, akit a tulajdonképpen 40 évig a kádárendszerbe éltem, és hozzá voltam szokva ahhoz, hogy az életem egy nyugodt, békés, kiegyensúlyozott mederbe folyt, nem kellett politikával foglalkozni, nem kellett semmitől félni. Na ugye, ha már megengedi a kádárendszere kapcsolatban, azokat az embereket és azokat a családokat, akiket bántalom vagy hátrányos megkülönböztetés ért a rendszerbe, vagy elvesztették valakiüket. igen sokan voltak ilyenek természetesen. A Kádár-rendszer ma egyébként divat, bocskolni, piszkolni és a földbe taposni. Én ezzel nagyon sokszor felemeltem a szavam, mert úgy gondolom, hogy a Magyar történelemnek és a magyar korszakos történéseknek egy olyan korszakát írt a Kádár legalábbis a 60-as évektől kezdve, ami mindenképpen ennek az országnak a békét és nyugalmát próbálta meggarantálni. Nehéz körülmények között, hiszen mondjuk úgy, hogy Kádár nem tudott százszázalékosan maga dönteni, nem tudta egymagában úgy irányítani és kormányozni ezt az országot, ahogy szerette volna, hiszen a Szovjetunió független attól, hogy hogy vesszük megszálló vagy barát volt, azért ugyanúgy belekocsogott és beleszólt mindenben, mint a Hortéraba a németek. Úgyhogy sem Hortének, sem Kádárnak nem volt könnyű az élete, és az a baj, hogy az ő megítélésük során ezeket nem veszik figyelembe. Akik... Hadd had erősítsen meg a. abban, hogy az volt Kádár nagy baja, persze, hogy az oroszok mindenben beleszóltak, hogy nem volt nagyon szövetségese. Se Tito, se Ceausescu, se a német honeker. Tehát az, amit ő csinált, az azért volt érdekes, mert uh, tényleg létezett egy ilyen magyar szocialista út. Igen, és tökéletesen rá találta lényegre. Én azt is külön kiemelném, hogy 1956 sötét homája és zűrzavara még mindig semmiféleképpen nem oszlott szét, és én továbbra is tartom magam ahhoz, hogy az 56-os forradalmat elsősorban Pitó Csóánláj verte le, mert uh, ugye Khrushchev elment Brioni-szigetére ezeken 56. szeptember végén, uh, illetve a októberben, bocsánat, és ott érdekes módon, főleg Tito volt az, aki rettenetesen verte az asztalt, hogy ezt a rendszert itt meg kell dönteni, mert félt, hogy az országára átterjed ebből valami, és tulajdonképpen az ő, ők álltak ki határozottan elsősorban a magyar forradalom ellen, és Kruscsovnak ők adtak döntőlökést és nagy részük volt benne, különösen titónak, hogy a magyar forradalmat így elfojtották, és nagyimra halálába is ő, ő játszott. Azon én nem vitatkozom, hogy az Egyesült Államoknak a szerepe az milyen volt, nyilvánvaló tudjuk, hogy szó ez és egyéb dolgok miatt itt nem lehetett nem érdekelt, semmiféle ez, ez, ez. olyan megoldást találni, hogy a magyarokat segítsék, és ugyanúgy elbukott az 56-os forradalom, dicsőségesen és szépen, mint a 48-49 de egy valamit mindenképpen elérte a munkásosztály is, és Kádár is, hogy történjék bármi, ez az ország hosszú-hosszú évekig azért ott tudott lenni Európa középmezőnyében, mint iparban, mint mezőgazdaságban, és egy olyan hát, való igen, és béké igen. uralkodott ebben az országban leszámítva a diktatórikus törekvéseket, amelyeket most nem mondhatunk el, függetlenül... A török... Jó, de ez hitelekből ment, jep, azért, mondjuk jep, ki, azért mondjuk ki, és ne felejtsük el, hogy nem számolt azért a következményekkel, és rendkívüli hiteleket vet fel, amit jelen pillanatban azért nyögünk. Nézve, mondja meg, mit tehetett volna. Jó, csak mondom, hogy hozzátartozik, hogy hitelezve volt az a rendszer. De kidolgoztak a régenénk egy olyan szalámi taktikát, amivel az egész szocialista rendszert belekergették ebbe az adóság csapdába. Ugye régen nem erőszakkal, hanem ésszel próbált eredményt elérni sikerrel. Hát az országnak... Szüksége is volt erre a pénze, másrészt ugye másokat is támogatunk. Ez egy nagyon hibás hát és komolytalan lépés volt, hibat. de azt hiszem, hogy nem sok választása volt. Most is minden... támogatjuk már Mongóliát, tehát az idők nem változnak semmit. Nem is azt akarom mondani, mondani, mondani. hogy a kapcsolatban, hogy nagyon érdekes, hogy Orbán Viktor rengeteg kádári jelenvonást és rengeteg. Kádár időszakára, a korszakára jellemző különös dolgokat léptet életbe, és az a fajta rendkívül erős kétarcoság, ami őt jellemzi, az rettenetesen érződik rettenetesen. minden tekintetben, és minden szinten az országban, társadalmi és gazdasági helyzetében, és nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mert amikor dönteni kell, hogy... Az oroszok vagy az amerikaiak felé hajlunk, vagy egyik felése, és hogy az ország őrizze meg a demokráciáját, függetlenségét és külön utas politikáját, akkor Orbán Viktornak, aki ugye nagyon szeret egyensúlyozni az orosz és amerikai, Mi sőt az Európai Unió között is, és megpróbál féle hatalmát erősítő, és hatalmát garantáló lépéseket tenni, amelyek mindig vissza is üthetnek. Szóval nagyon nehéz a helyzet. Tehát én, én jó magam egy humanista, pacifista ember vagyok, nem gondolkozok magyar résszel, magyar fejjel, nagyon sokat jártam a világban, éltem Spanyolországban, Paraguayban, Csílében és több helyen, sok diktatúrát megértem, megjártam, sok jót, rosszat kaptam. Egyet tudok mondani, hogy a magyar politikában a legnagyobb baj a mocskoródás, a piszkolódás, egymás semmi bevétele, ledorongolása, a szeretet, az egymási megbecsülés hiánya. és az irítség, meg a gonoszség. Egyetértek. Milyen egyetértek sajnos önnel? Nem tudok más mondani. Minden jót kívánok. Nagyon örömmel hallgatom, a. köszönöm. Na most Sziddi Tóbiás. Je ráno na obrazovkách sneží ráno, ako zavodnutý snáo. Chcem to stále znova prežiť to ráno. Akýváva mi bapá. Je ráno. Je ráno, keď si zo so zkadlom ráno. Ha ma prázno nem a už si na to ráno szokta, Na jazyk, čo mi vyplazik. Reggel, reggel, reggel, reggel, do vlasou do reggel, a dosnou, za tebou Keď dozpávasz, a ja cię chcę mysli, że blázni. Ja rano randam, tak nie buď smutny, nie buď váżni, tak nie buď váżni. Nie rano, trochę smutna, trochę Iba na ňom záleží, je ráno, Ako všetko krásne vzkratke, A dá sa žiť, stále žiť. Zlí, že érdeklődöm, érdeklődöm, érdeklődöm, tak érdeklődöm, smutný, nebuď érdeklődöm, tak nebuď érdeklődöm, Nyuszi. Na, na, jó. A Benny Goodmanhez hogy állsz hozzá? Tesztele. Ilyen kellemes lift. Lift? Jó van. Kicsit lift nekem a Benny Goodman. Jó, jó, jó. Ezt, azért... Ilyeneket akarok hallani tőled. Jó van. Figyelj, ha már a, a Benny Goodman-nél tartunk, az milyen, hogy a CIA a honlapján bemutatta az UFO dokumentumokat? Arról hallottál? Hát így konkrétan erről még nem, de mindjárt utána is nézni. Mondom neked... Ez egy régi 78-as jelentés, amit x-akták, ugye? És úgy útállalták ezt, hogy nyilvánosságra hozták, hogy a Mölder, Mulder, hogy ügynököknek és a Mulder és a ügynökök rajongóinak ajánlják. Tehát egy kicsit vicces volt a CIA. Érdekes, hogy pont az x-ettek új epizódjaival egy időben. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy a CIA-t már rá lehet venni marketingre. Nem, ebben biztos vagyok, hogy nem, viszont azt elkezdenek tartom, hogy ez vagy nem a CIA oldalán jelent meg, hogy pedig csinált valaki egy ilyen A CIA saját honlapján mutatta be. Fogadd el a tényt. Oké, akkor viszont annyit mondhatok valószínűleg, hogy 78-ban erre úgy talán köröttünk, nem tudjuk, hogy micsoda. Nekem, engem elbájolt. És, és egy kicsit a, közelebb hozta a hozzá. hozzám. Ja, ja, ja, szeretem a szíjájét. Én is amikor emberi arcát mutatja és viccel. Igen. A, a KGB-nek is van biztos ilyen arca, nem? Vaj, viccei. Hát maga Putyin a KGB. Ja, ja ő az. Igen, ő a, a KGB emberi arca. Szerinted hányan tudják, hogy ő az? Hát az oroszok szerintem tudják. Az oroszok tudják? Magyarok? Hát Kelet-Európa azért sejt. Messze van? Mondjuk úgy tesz, mintha nem, de azért tudják, hogy a uh -huh. emberi arcok persze. De azért mert benne van a Wikipédiában? Vagy honnan tudják? Hát gondolt, hogy ennyire hülyék lennének a magyarok, meg a minden. A lengyelek nem, azért... Hogy... Azok nem, azok is gyanakodnak. Ja. Nem, én azt gondolom, hogy úgy kapcsolatban, ugye, ugye, hát tudod, ez a klasszikus, ez a bajötek az oroszok, és cukorkát osztogattak a gyerekek. Uh -huh. A ja, partizán alatt. Igen, vettek. igen. Uh -huh. Abszolút, ez így, ez így benne van még a, a mi kedves vezetőnknek az agyában valószínűleg. Szerinted tud, ami drága Viktorunk szküla és Karibdis között hajózni? Uh, nem, de nem is próbálja ezt lát, hisz nem tudja, hogy ez a két, ugye, hogy is mondjam, szikla, hogy létezik egyáltalán, Úgyhogy <gül> figyelj, azért inkább kompországot kéne kiaknázni, mint metaforát. Na de a hohmann esetében mondhatjuk, hogy egy idő után majdnem azt mondta, amit az Amerikaiak akartak hallani. Tehát értett, nem lehet azt mondani, hogy nem akar hajózni Szküla és Karibdis között. Néha nagyon rendesen viselkedik Amerika felé. Én nem gondolom, hogy a jellem az egy feltétlen tartozékkal egy sikeres politikusnak, vagy akár magyar miniszterelnöknek. tehát én nem kérem rajta számon, hogy... Én se, csak mondom neked, hogy az nem csak oroszul beszél, hanem amerikaiul is. Csak nem tudom, hogy ő mennyire... Hát, hogy kinek az érdekeit nézi, azt én egyszerűen képtelen vagyok felfogni, hogy az ország érdekeit nem nézheti, mert azért hogy is mondjam, tehát nem hiszem, hogy a civilizáció az ellentétes lenne egy nemzet érdekével. pedig a civilizáció az, az sajnos csak mi és éjszakra található tőle. Uh -huh. Tehát, hogy a számóra ilyen egyértelmű. Tehát az, hogy most Nimzo Indiában van, vagy nem tudom hol, az most az nem érdekes. Hát, de, de ez megint olyan értett, hogy most mit, tehát mit, ez olyan, mint a tehát ezek klasszikus. Tehát sakkozóktól tanulsz, boxolni, és boxolóktól tanulsz, uh -huh. a baj van, pedig mind a kettőtől lehetne valamit tanulni. Csak nálam pont ezt a problémát érzékelem, hogy ő tényleg elmegy a boxolókhoz, hogy tanítsák meg sakkozni, és meg, hogy tanítsák meg boxolni, és se boxolni. A, a mongolútnak mi értelme volt? Ez egy tök jó hely. Mongóliában vannak a, a timerek, azok ilyen nagy pisztránkat, hát ilyen lazacokat, tehát én óriási szabad, csodálatosak. Én azért mennék Mongóliába, a, mindenképpen utána ezek a mongol halászéregnek, az egy rendkívül izgalmas e, kriptozoológiai e, eset, a mongol halászéreg. Uh -huh. Egy csomó klassz dolog van ott. A bodoki is volt ott, éppen a Narancsnál dolgozott még, emlékszel? amikor Kiment Mongóliába és ott igen. ütészkedett. Igen. Jó, jó, csak, csak az... Mongólia jó hely, hát én is elmennék. Igen, igen, bár a... a, a, a... Azt mondják, az a kumisz az nem megy át a, a, a, a magyar embernél a rostán. Hát az EU szabályozás engedné, tehát nem hiszem, hogy a kumisz annyira működve. Nem tudom, hát egyrészt ilyen olyas módon lenézzük a, a mongolokat, én is, tehát az ezen, nem? A, mint egy ilyen tényleg a puszták izé, vadóváltató népeit, és hát kicsit úgy kezeljük őket, hogy neki... tudod, jel... hogy a, a lehet, hogy rossz emlékű a muhi csata, lehet, hogy azért... Hát... Ez, nem? Nem? Pont olyan, mint a görögöket így csesztetni. Ja, hogyha hagyjuk a múltat? Hát nem, nem, hát semmi közük hozzá. Igaz? De rokonok, hát persze, tök jó, el kell menni Mongóliába, és nem az a gond, csak mi, miért menni Mongóliába? Ha a demokráciát nem tanulni, akkor te mennél? Hm? Te mennél Mongóliába? Én nem mennék, persze. Igen, ha fizetik, mennél? Há hogy ne már? Jó, jó, nem biztos, hogy van internet. Az, hát Figyelj, azért az mi a nagyon jó, a nincs Tehát uh -huh. de ott... ha, lázad, ha lázadsz, akkor elmész Mongóliába. Hát nem, fia de elmegyünk a családba a Mongóliába, kapunk egy úr, gondolom azért ócsú. Várjál, választhatsz, Toszkána vagy Mongólia? De hát milyen, milyen célból változok? Ott egy hetet a szerelmeddel eltöltesz. Hát Tosz Toszkánaba, igen. Toszkána, hát, gondoltam. Az... Megolkúvó vagy teljesen. Figyelj, nem az. Tudod, mennyit keresett a, a, a habony, az állat jól csinált, az átlátszó hú, tudod, nem lehet bemérni a habont? de a habonyi minőségében nagyon nehéz bemérni. Nagyon, ez biztos. Tudod, nem is biztos, hogy van. Na mindegy, de, és akkor vannak ilyen jó módszerek, nekem azt találtam ki, hogyha megpofózzuk, akkor büntetőjogilag hova tartozik, de most van egy jobb, kikérte a Paksi atomerőmű reklám, szerződését. Te megcsinálnád a paksi atomű reklámszerződését, ugye, ha felkérnének? Hogy reklámoznám a -e pakszot? Hát ugye ki dolgozza a stratégiáját. Nyilván, de hogy... Bár... 127.721.551 forint elég lenne? Mielőtt beperelnének téged, Bakisz, megóvni. Ja, hogy ne csináljak ilyet? Ne beszéljek ilyeneket? Nem, a haboly nem kapott egy fillert Tudom, csak van egy kis összeg, amit így, így félrettettek. Tudom, csak kaptak. Ja, és ja, elrontottam, bocsánat. Igen, azért mondom, a habony valószínűleg ebből, vagy, vagy látott egy fület, vagy nem, de... Aha, jó, jó. köszi, hogy megmentettél a pert jó. jó, tehát valaki volt, aki kapott egy kis pénzt, ilyen plakátot, meg, meg ilyen vicces ötletei voltak, és az, az, az 127 millióba került. Jó, elnézést kérek mindenkit. Én nagyon sajnálom, mert... Én tudnék ilyen ízét csinálni, ilyen, ö, ilyen na, egész órás műsor arról, hogy paksz az jó. Hát ö, én 60 millióért egész 24 órát bevállalnék, 60 millióért hát, megcsinálnám. Hát, tehát miért jó paksz azért? Mert nekem sok pénzem lesz, hát nem? Uh -huh. Jó, csak olyan nehéz, úgy örültem, hogy végre tud kábít valamit sejtek. Nem, nem. Szerintem a habony ö, biztos jól él, és nem is így, így levesztő. Azt nem idélem, én persze. Ópnál, ó, ez ez. Az én orrom nem bírnál. Figyelj, kipróbáltad már azt milyen, amikor egy ilyen furcsa és idegenszerű gyűlölettel néznek át az emberek valami miatt. Igen, az ki. Neki ez ez hatvány az van. Tehát ő híresebb nálad. De élvezni? Nem. Nem hiszem, hogy ezt azért nem élvezik. Ezt, le, ezt nem, nem lehet élvezni a gyűlöletet. Nem hiszem, mert ő ugye el van, de... De akkor vigasztalja magát, vagy hogy, hogy... Vagy lesznek, lesznek ilyen... Vagy lehet, hogy nagyon egyedül van? Gyomorvastad, de biztos lesznek ott gondok. Ha nagyon egyedül lesz, mi vele leszünk, jó para? <gül> hogy ez zsősz, vihabony? Hát ez olyan, mint a, a, a, a Simicska Veszprémbe. De én nem vagyok vele. Olyan szomorú volt az, hogy veszi a kiflit. Miért nem, miért nem érezed magadat is sebzetnek, mint őt? Ne, nem, nem, nem, nem, ne, ne, ne menjünk el rossz irányba, tehát ez ne vállaljunk De miért, nem, látod, ezt nem értem meg benned, ez nem keresztény benned. Nem vagyok keresztény. Igen, nem hajóz le Simicskáé. Neked az volt, de kiszakadt a nadrágom. Hát ez a baj, hogy az, az anyagiakkal vagy elfoglalva, az, az nadrágoddal. Érted? Őtem no, a, a... is beakadtak a kedvenc madrágom, beakadt a padba, és a zsebe leszakadt. A De figyelj közbe! Azért, mert valaki a, a hatalom igazságtalansága miatt megtörettetik, maga a szerep, amit betölt, azáltal emelkedik a szentsége. Mindegy, hogy kicsoda. Na ezért zsákutca a kereszténység. Nem akarsz, figyelj, miért? és soha nem is bocsájtanál meg Simicskának. Én. Én. nem haragszom rá, te félre érted. Tudom, csak azt mondom, hogy, hogy, hogy szeretettel magadhoz ölel, arra nem vagy képes. Nem, arra nem. És ettől nagyon jól érzem magam. Uh -huh. Pedig... pedig... Kodolom, hogy nem, tehát annyi embert kell magamhoz ölelni, Most de megfeleljük még, hogy addig elkopna akarom. Uh -huh. Jó, jó, nem, tudtam, hogy mások vagyunk. De nem, ha így a Magyarországon, és ezt mondanád, hogy na, van szüksége arra, hogy átöleljen működni. Orra, ha egy fontos egyes örgékszel állít, az te sem érnél el Az igaz. De gondolod, hogy -e, végül elnéd az összes borsodik cigányt, az összes természetet. csak utána a tarlóst. Morékot, magányost, öreget. Uh -huh. hát, ez, hol van ebben a sorban simicska, aki egy száma... Jó, igazad van, meggyőztél. Igen? Igen, igazad van, tényleg nem örelgetném én se. Akkor jó van. Figyelj, az, kézeld az egyik politikus teljesen hasznos munkát végzett. Na. Ez a Sallai Robert Benedek lmp ből összeszedte, ahogy ki mennyi földet nyert. A szép le. És kézzel van egy lista, és kézzel a listát, az én nem kérdezem meg, hogy szerinted ki van rajta, mert azok vannak rajta. Fantasztikus. Figyelj, tudom, hogy te félek hogy egyszer így összeadják azt, hogy ki, melyik politikus meg olivar, ha mennyi földet nyert, ja. és így nagyobb terület jön ki, mint Magyarország. Mint Magyarország lehetséges egyébként. És akkor így, úgy lesz, hogy így a politikus földek így az ország szélén. Aha. Tehát egyszer azt fogod észrevenni, hogy szabadkán és mélyszáros lőrint. Az van, az van, az van. Hát már ő eszéken már ott van. Eszéken De, ott az van. neked, hogy most láttam a... Azt tudod, hogy a külföldiek 10%-ot szereztek? Tudod, ment a hiszti a külföldiek ellen. Aztán csak mondok egy adatot, 10%. Ja. Mindenesetre most megnéztem a Orbán Viktor vagyonbevallását, tudod, most kell uh -huh. adni. És nagyon rosszul állt, -e. egy fél lakása van, képzeltem. Ó, jaj, szegény, nem tud, nem jön össze ez a buli. Van, és se kocsia, és Ó, jó adóssága. Pedig miniszterelnök is nem jön össze. Szörnyű. Mondjuk van 5 millió forintjuk a... a de, jó. de az de... az az öreg korra kell. Ja. Igen, az félretettél. Az igazuk van, hogy az ember gondoljon a jövőre. Igen, igen, tehát nem könnyű. Tudod, mi volt a másik érdekes ebben a kimutatásban, hogy a régi TSL-nökök föltörtek. Na. Képzeld el, ugyan 30%-át vitték el, ezek ilyen mezőfal vagy gödön. most nem tudom mindig, hogy hogy beszéltek, mondhatok ilyen dolgokat? Ezek tények, hogy gödöléi gazdaság. Tomics család? Keresztes Zsolt? Én. Hát nem tudom, figyelj, egyszerűen mondhatsz, én nem vagyok a fülnökök. Csak mondom neked, hogy ők is egészen jól csinálták. Azért 30 nem kicsi falat. És fontos a régi gárda megőrzése. Én úgy gondolom, hogy a, a vörösfény TS még mindig olyan, mint régen. Ugye megbukkant ez a csávó, az a szocialista politikus, hogy neki volt kis félredtett pénze valami. Na, van, millió. Ja. És én arra gondolok, hogy két 300 400 500 milliók is vannak félredtében. Egy kicsi félre van. Hát már rossz idők járnak. De ja. azért még földet tudnak le. Azért még lehet kis földet venni. Ja. Ja, az jó. Azért nagy disznóság volt itt, amit így januári-decemberi ilyen hóesés alatt átnyomtak az lássuk be. Erről majd később tudnak jókat írni, csak mi áttéltük ezt, ezt az időszakot. Nem, szinte senkit nem nagyon érdekelt a kérdés. Nem, mert terrorveszély. Terrorveszély miatt, igen. A magyar latifundiumok kialakulása. Milyen érdekes lesz majd tanulni az egyetemen. Aztán, most mondtam valakinek, de már talán neked is, hogy ugye nagyon érdekes, mert hogy jogos, jogos, jogi úton nagyon nehéz lesz elvenni ezeket a jogtalanul szerzett dolgokat. Nehéz. Ezek ugye a szürke zónában vannak. Ugye az egyetlen megoldás a szocialista forradalom lenne. Ja. Az, meg olyan, az, az meg... olyan furcsa. A birkákkal mi van? Most a birkák megdöglenek? Tudod, egy csomó birka föl nélkül marad. Mondjuk én leszerom a birkákat, de van, aki szereti. Fé, én nagyon szeretem a birkákat, no, mondom. és egy bárány magamnak. Ilyet bomba beszélgettük a Mariannal, hogy jó lenne még egy bárány nekünk. Hát most szerintem kapsz dögáron. Egyrészt nagyon olcsú most, hát Azért nem szeretném a Moszkó téren fölnevelni, hanem a jössünk földet. De hogy én most látok egy ilyen piacirést, és hát esetleg beszedlek téged is meg a Rubitta. Nem tudom, hogy beszések ott meg hogy... Uh, Átveszik a birkákat, aminek nincs hol hát legelnie? Tehenek, felfújható teheneket és birkákat gyártunk. Na ez jó. És azok állnak kin a földön, azok jó. jól néznek ki. És keveset fogyasztanak. És nem kell itatni, megetetni. Nagyon jó. van. És a magyar táj magyar esettel. És fel lehet rávenni a támogatást, de van ezzel birkám, és ott Ezt állt. jó. lefényképezhető fölülről, tök jó. <laughs> Hiszényleg olcsón átállítanánk ilyen gumidőgyártó sorokat, gumibirka és gumitehén gyártásra. De ez szóval hogy lehet, hogy mindig jó ötleteid vannak, és nem gazdagodtál meg? E, hát ez azért van, mert mindig jó ötleteid vannak, akinek mindig jó ötleteid vannak. Hogy az, az, nem, az a gazdaság számára, akinek az egy ötlete van, hogy nem akar gazdagodni, az uh -huh. nem sose ezt soha nem igen. Ezt a Délkernégyi is írja, hogy aki nem a pénzen törje a fejt, az nem lesz gazdag. Igen. Igen, igaza van, tudom. Ebben igaza volt a hornak. Úgy kell minden este aludni, hogy így mondok, mondogatjuk. Pénz, pénz, pénz. Pénz, pénz, pénz. Ezt, ezt meg én nem, nem szeretem, van, a, van azonki, hogy kell van azon kívül rengeteg dolgom. <gül> hát igen, ez a baj, hogy nem tiszteled vallásosan a pénzt. Ezért én nem is akarok már tőled veled beszélgetni, mert semmi hasznom és nyereségem nincs belőled, de köszönöm, hogy itt voltál. Igen, nagyon kevés használ. A forrósítható ötletünk van nekünk. Jó, Jó. nem csókodatban. Puszikálok. Találkozunk vasárnap. Jó, csók, csók. Sidotopia, szlovák költészetet hallgattok. Rázráno, Járus malá noi, skoro na zemi š krídlami ako ce o tom a mra ki ako ťaž ke čiž mi na nebi Rokopli spánok Rokopfli spánok abym to ráo to ešte ľudia hovo li v okupániezárade za pottokom chlapí krídlami utrel do vzduchu a ž tráva odd tétý čaká zdá sami že márne Žadná správa judged Sí jeden cůděz sou na pruch. si hlavu pod pasuch. Énekelt Brajár Péternek Serbus. Nagyon köszönöm, hogy nekem énekelt. Éppen éneklős hangulatom nincsen, de próbáljunk pozitívan lenni. Próbálj. Ugye tudjuk azt, hogy Törökországban narancsszínű készültség van, az annyit jelenti, aki berepül, az puff, lelődik. Már pénteken többször az oroszokat is ö, ö, megjelzgették, de végül is nem bölték le őket. Ennél sokkal rosszabb, 60 ember vesztette életét, és közel 120-an sebesültek meg egy mecset melleni robbantásban, szíriában. Tehát az ember nincs vége. folytatódik. A közel-kelet másik részén Izraelben is három embert késeltek meg, robbanásokra is sor került, mindenki életéért küzdenek, és úgy tűnik, hogy a franciák hiába keményítenek be, és próbálják az izraeleket télre kényszeríteni, azaz erőszakkal a palesztinokkal való újra tárgyalást elindítani, arra kötelezvén őket, hogy mondhatnánk azt, hogy blackmailing, tehát hogy amennyiben az izraeliek nem hajlandók a palesztinokkal tárgyalni. Ugye a legköszönő félben lévő francia külügyminiszter akkor majd elismeri a palesztinokat egy oldalon. No, ilyen is van. Szép hazánkban jön a meleg hullám, de ez persze nem jelenti azt, hogy ne öltözzenek föl rendesen. Meg az is kiderül, hogy tulajdonképpen nem csak szép idő, hanem jó misorok várnak ránk. Hadd kérdezzek. I igen. Mit szólsz ahhoz, hogy jön ide az eukarisztia? Ó, oh, ez nagyon jó. Ez el akartam mondani, aztán sokat tig töprengtem magamba rajta, hogy mondjam vagy nem mondjam. Ki tudom én ezt rendesen mondani, vagy nem tudom kimondani. Egy dolog biztos, hogy a pápa azért nem fog eljönni. Az eseményt maga Erdő Péter is bejelentette, és Megutoljára az az első alkalommal a történelemben, 1938-ban volt itt Budapesten. Bizony, bizony. Kell lenni dolog. Bizony, egy, bizony. Majd mindannyian a hősök terén imádkoznak, ez jó lesz, ez jót tesz az emberek lelkének, és szeressünk mindent, ami imáról, illetve az valóról, illetve emberekről van szó. Ez csak békét hozhat közöttünk. Szerintem ez egy nagyon pozitív dolog, miért te másképp látod? Én annak örülök, hogy úgy tudom, hogy jön Szabadkára a pápa, és lehet, hogy találkozom vele. <gül> hát öröm lehet a pápának, hogy találkozom. Igen, azért vannak, hogy nagy ja. pillanat az életébe. Gratulálok <gül> az időt. Ennél még kevésbé örülök annak, sőt, nagyon örülök annak, hogy a pápa végre fogja tudni azt is, hogy hol van Szabadka. És azon kedves hallgatóinknak, akik nem tudják, Szabadka, a történelmi magyar területén van, amit ha akarjuk, akkor egy kis darab Magyarország ma ott. Delekannél küllettek egy más országnak a lakói, hogy odébb költöztek volna. Erről mesélt egy riportalanyom is a héten a rádióba aki egy bolgár szerzőtől fordított egy nagyon érdekes könyvet magyarra, mégpedig azon ország részről, ez minket érdekel, Kelet-Közép-Európába, ahon az ország, a Habsburg monarkia óta öt ország polgárai voltak, annélkül, hogy kimentek volna a kedve. Keressék majd a könyvesboltokba hamarosan megjelni, kizgalmas olvasmány lesz ez is. Jó, jó van, ha könyveket ajánl, szeretjük, ha az emberek olvasnak. Én mindig úgy búcsúzom el, hogy olvassanak könyveket. Nem mondtam el a könyv címét sem, de majd az is kiderül. Aztán érdekes dolgok történtek, ugye nem felejtették el, hogy 26 én a Nemzetközi napra emlékeztünk, világszerte Magyarországon is, sőt a Tomlantos Intézet holnap emlékezik a Városligetbe is egy kiállításon, jó, jó dolog az, hogyha emlékezünk a régmúlt időkre, és egy kicsit közeledünk egymáshoz, és megértjük az emlékezés problémáit, meg elkezdjük egy kicsit szeretni egymást, nem jó dolog az, hogy a szociális munkások kevesebbet dolgozhatnak, kevésbé segíthetik a rászorulókat, ha jól értettem a híradókban, úgyhogy dobjuk össze a pénzt, és mi segítsünk saját magunknak, illetve a rászorulóknak. Most is, hogy jön ugye ez a párnapos meleg idő, avagy, ahogy a rossz nyelvek hívják front, azért tessék odafigyelni, tessék sok-sok folyadékot fogyasztani, a gyümölcsök aránylag olcsók, úgyhogy azt is tessék lenni, aki megragaszkodik a vitaminokhoz, a gyári gyártmányú vitaminokhoz, amit a patikában jutunk hozzá, akkor azt vegye be, tágra nyílt ablakokkal próbáljuk élvezni az életet, és, és minden napot, amik vagyunk, szeressük önmagunkat, szeressük ugye a fele unokáinkat, és mindent tegyünk meg, hogy ők is szeressenek minket. Annál gyönyörűbb dolog nincs, amikor az embert szeretik, meg az ember szeretett valakit. Akinek meg senki, azokat meg szeressük mi, szólj hozzájuk, zenéj nekik, és ha más nem így vasárnap, a kora esti órákban róluk is szóljon ez a műsor, és mondjuk el nekik, hogy hova fordulhatnak segítségért, és, és szerintem ennél jobb dolog nincs is, hisz ez egy olyan ország is lehetne, ahol mindenki szereti egymást. Így aztán most nem beszélek arról a pártról, amelyik éppen a e, kongresszus tartotta a hétvégén, sem az ötleteikről. Ugye ne akart kitalálni, hogy melyik pártról beszélek, nem, e, egy ellenzéki pártról beszélek. Azért érdekes ötletei voltak, de lehet, hogy én mégsem vagyok vevő rá. Azon kívül Szerintem a jövő hét is szép lesz, nem a diákjaimnak, mert hétfőtől újból tanítok, megtanuljuk a kommunikáció erős oldalát a szociális munkába, úgyhogy reszkessetek, szegények, hisz a jövőben az orzsajon végzett szociális munkások nem csak ápolni fognak titeket, hanem mindannyiunkat, hanem kommunikálni és megoldják mindenkinek létező problémáit, hisz elmondhatjuk, hogy a szociális munkás képzés felegvára ma micsoda, tudod azt? Biztos Magyarország. Én magáról, az intézményről... Tudom, de én óvatos vagyok politikailag, én azért a... mondtam. Én mit. a két legjobbról beszélek, a többit nem igazán ismerem. Az egyik az Orzsa, az Országos labdiképző Zsidó Egyetemen, a másik meg a Veszeli János Lelképszképző Főiskolán, ott is képeznek szociális munkásokat, és mind intézménynek a végzett hallgatói, szerte az országban dolgoznak, és engedjük nekik, hogy segítsenek rajtunk, legyünk velük őszinték, és fogadjuk szeretettel, ha segíteni akarnak. Ennyi, ami mai adásunkba belefért, különben aki többet akar tudni arról, hogy mit gondolok a világról, ez nem a hirdetéseje a Facebookon, vagy a hírügynökségemen. megtalál, csak a nevemet kell beütni, és biztos rám talál, pozitív és negatív témákban is, úgyhogy várom öröket szeretettel, és aki teheti, és Facebook az küldjön sok-sok lájkot ennek a műsornak is. Rajta van ez a műsor a Facebookon? Na, rajta, van. rajta van. És van. tudja, hogy mikor jövünk, az kövesse a Facebookon a műsorokat, így a kollégáin minden vasárnap már korán reggel fölteszi, hogy reszkessetek jövünk, és újra itt leszünk, és megpróbálunk érdekes érdekeseket és pozitívokat mondani. Azon kívül, hogy azt hiszem, hogy jól vagyok, éppen nem fáj semmim, alig várom, hogy kezdődjön a jövő hét, ezt kívánom mindannyiuknak, úgy látszik, hogy nem fáj semmit. Nem Mert lehet, hogy fáradt vagyok, tehát a lényeg az, hogy mindenki érezze nagyon jól magát, egy nagyon klassz hét előtt állunk, és aki úgy érzi, hogy egy kicsit gyengébb, azt kapja be azt a a gyümölcsöt, telefonáljon ismerősöknek, rokonoknak, senki ne ücsörögjen otthon egyedül, hisz jó idő lesz a héten, és hallgassa ezt a rádiót, meg annak szellemes és nagyon jó műsorvezetőjét. Ha telem, tökéletes volt még egy ígére mondani. Félért nem fizettem, értem mégis jól Az jó hetet, sovúható, ennél több nyelven egyszerre nem teszem be. Ciao. Ciao. Sí, sí de tobias, mindig csak az igen. Ta vareram, iranam, ta vareram, ta vareram de haram, ta vareram. Jen Közlekedés, a na unavené születésétől margaret, nad a v és o tomto čase čase és a a sme tam my. a a Dałbyś mi si, ten hm, Idylka hogy a że anielkum kibiej Ksi idylka Na bari ci się ci A kohat Zvykám Si kamsi Z neba ako s chlebame. na vymyslené tela, ktorý hnet, Nad ktorými okno nikdy ne volo, krčíme sa v prítmi, Jsem do záhrady, do trávy, do kysálen tak mím práve na tráve, kesám tak mlínat a rozmíšám, čije to to de nežál. Akár pozitív, akár negatív az ember, Szidi Tóbiással kedveskedek neki. Most Regős Robi, hallott egy jó kis szlovák számot. Szervusz! Hát szervusztok, köszönöm a hallatokat és téged is, Baki. Köszönöm szépen a számot, hát akár pozitív, akár negatív. Próbálok én pozitív lenni, bár ez nem mindig sikerül nekem, <gül> ezt ha a politikára gondolok, akkor egészen kevés az adány, amikor pozitív tudok lenni és ez azért nem csak a magyar politikára igaz. Gyorsan túl a politikai hét történetseim, mert hát van nekünk egy német szilárd nevű biztosunk, aki sokszor mondott butasságokat, szülyességeket nyilván nagyon meg, vastagban meg van fizetve azért, hogy ezt csinálja, de valahol de valahol azt hirdották nekem, hogy próbál igazat mondani. Ez sokszor nem könnyű, én belátom, De amikor az ember kiáll és egy televízióba nem csak politikusok. A politikusok egymásnak hazudjanak úgy, ahogy akarnak. Megvan ennek a fóruma, a plénuma, ez úgy hívják parlament. Rájöttem, hogy a politikusok, amit magukra állítanak, az mindig hazugság. Amit egymásról, az mindig igaz. Csak az a baj, hogy akik másokról igazat állítanak, saját magukról sem tudnak igazat állítani. Szóval, mert ez a német szilárd úr, azt megtanulgattuk az elmúlt hat évben, hogy már korábban is, hogy azért a politikusoknak nagyon bőr van az arcukon. Bármit komolyan elmondanak, lehazudják a csillagot az égről, amikor kampányi időszak van, akkor oda mennek, átövelnek, keretcsókolnak, ízesgetnek csak, hogy addul azt a nyomvagy szavazatodat. Ezért nem ment el egyébként nagyon sok ember szavaz, mert amikor kampányban gyakorlatilag bármit bárkinek bárhogyan megígérnek, és aztán ugye nem tartják be. De hogy lehet az... Hogy plasztikai serész nélkül olyan vastag bőrt az arcukra, hogy szemmel látható hazugságokat, amit felmutat. De mondjál az egy példát. Komoly arccal tudják elmondani. Én komolyan mondom, hogy egy eredeti szakalmazást szoktam mondani színél színészendező. Tehát az a színes aki így tud hazudni, és ilyen áttéréssel tud baromságokat, komoly arccal mondod, és nem neveti el magát, vagy nem sírja el magát. Ez a mindeh gond vastag... Mondjál Mondjál egy rezsi harcot. Hát Jó, azt nem mondom, hogy azzal kezdődött a rezsicsökkentés, hogy mindenek fölvittél az áfáját 2,5 kal Ezzel a legdrágább áfát még fizetjük Európában, tehát ez mind halugság. Jó, de ezt ki kell mondani, hogy tudják az emberek. Így van, csak az emberek azt gondolják, hogy azért, mert azt mondják a nagyok, nézzük hogy pár száz forintról, vagy pár ezer forintról beszélünk azokatról, Amiket sokkal többbe került a promóció ennek a rezsi harcnak, mint maga az összes embernek a spórolása ebben a, az elmúlt évben? Arról nem beszek hogy a fa nagyon drága, aki gázal fűt, annak sokkal többet kell fűteni, mert a fűtőletek meg visszavették. Tehát hogy de ne is menjünk bele, mert én nem akarok kicsinás lenni ehhez a kormányhoz, igazából szerintem előbb-utóbb mindenki megkapja azt, amit érdemel. De miért gondolják azt a politikusok? hogyha egy hazugság abban a pillanatban, amikor kimondják, nem berül ki, hogy hazugság, attól igaz lesz. És sugázó arccal sajnos nem paksi sugázás. Tehát sugárzó arccal mondanak olyan dolgokat, hogy még el is hiszik. És az a legrosszabb ebben, hogy ilyenkor azonban vannak, hogy nekik nincsen családjuk, nincsen egy anyukájuk, nincsen testvérük, nincsen gyerekük, akik esetleg szégyellik, hogy az apja, anyja, ugyanokat mond a televízióban a, az emberek. Hát lehet, hogy együtt hazudják. Megfogják egymás közét és együtt <gül> hazudják. Hát csak annyit mondanék az együtt hazudásról, hogy ennyit már nem lehet. De, de, van de. egy határ, nyilván de. minden politikában voltak magasabb érdekek, ami miatt esetleg elfedezették a valóságot, annak valahány százalékát. De már fikciókról beszélünk. Ha valaki azt gondolja, hogy van olyan terrorfenyegetettség a Magyarországnak, hogy le kell zárni a határokat, meg kell tiltani az utcánvaló közlekedést, le kell zárni a netet, és korlátozni kell a televízió a csatornákat, az hazudik. Itt egyfajta terror van, és azt politikai terrornak hívják. A politikai megfélelmítésnek hívják, amiben már igazából nem tudnak hová kapaszkodni az urak, Egyfően, azt mondta a pártunk, kormányunk, hogy a legfontosabb kérdés a biztonság. Ebben igazad van, és nyilván... Nem biztos, hogy igazam van, egyébként csak ők mondják. Egyébként más külföldi országok, ugye például oztak Francia ahol az internetet nem korlátozták, ahol a van, hogy hogy razgál van, és ellenőrzés van, de azt nem a kormány, hanem a parlament szavazza meg. Nem arról van szó, akkor kormány négy napot tud megszavazni, négyet, nem úgy, mint itt most nálunk a beteljesztésben, hogy akkor most két hétig itt. Ja, 60 nap, van. vagy nem két hét, 60 napig is elúszhatják, ha akarják. Most ilyen nincs. Tehát, hogy szóvalanak, az hogy bevezetik, mert ez a gondolom még egy-két millió magyar állampolgára, aki nem akar ebben a politikai terrorban és diktatúrában élni. Tehát mindent el lehet viselni, el lehet viselni, hogy, hogy szétlopták az országot, hogy átjátszottak minden állami tulajdonk, saját barátaik és családaik. Azt el lehet de a, a szabadságunkat nem lehet, ezt lehetne biztosítékot. A, Látom, harcolni akarsz a szabadságért. Igen, nem tölik. Hát jó. Szerintem. Szabadságért harcolni kell sajnos, mindig akkor jövünk rá, mekkora értik a szabadság, amikor fogy. Hát, vagy, vagy nem tudjuk értekelni akkor, amikor van? Amikor van. E, Vannak független nemzetközi bíróságok, és azt gondolom, hogy előbb-utóbb mindenki tudott lehet érni. Akármennyire, e, hogy is mondjam, akármennyire körbe próbáltak magat védni jogilag. Ma Vrt-ről mi a véleményed? Tessék. A ma az mi a véleményed, meg a kolontári ítéletről? Miért? A ma az, az a véleményem, hogy boldog, hogy emberek haltak meg. E, odafigyelés nélkül, tehát ott e, igenis van egy, egy e, olyan dolog, amit egyébként annak idején kevés dolgot csináltak jól annak idején az Orbánék, de az, hogy, hogy akkor az volt, hogy próbáltak segíteni, hogy rendben van. Nyilván van itt egy nagyon erős nyomás, bár hozzá kell tegyem, hogy az, hogy abban a pillanatból hogy megtörtént a buli, tényleg rögtön átadték a kérdezet, és attól kell állani, a ma azért én. Azt gondolom, hogy meg kell keresni a felelősséget, mert annak Emberi mulasztás. Azt mondták, hogy nincs. Jó, hát azt mondták. Polítéter is azt mondta, hogy nincs korrupció Magyarországon. És nem rög el magát kézzel, de? Tudom, mert azért ja, rendes arca van. Van. De, de szóval, attól, hogy... Hát az első fok majd meglátjuk, de azért érdekes dolog, hogy a... a, a, a... És akkor mindig azt mondom, hogy legyünk empatikusak, és akkor, amikor uh, uh, ilyenekről döntünk, próbáljuk belegondolni magunkat uh, mindenki fél helyzetébe bőrébe, abnak az embernek a bőrébe is, aki elvesztette a gyerekét, az anyját. Hát papályát, igen, nagyon nehéz a két bőrben, igen. És legyünk egy, egy másik bőrben, aki abból lett gazdag, hogy nem tartottad a jogszabályokat, hogy túlfeszítette a hurt, hogy alulkölcsével gálta azt, aminek meg kellett volna biztonságilag lenni, és nyilván pénzbe került volna. Sajnálod? Kit? Simicskát sajnálod? Kik? Simicskát. Az, az, az úgy lesz, hogy én azt gondolom, hogy az, hogy ma Magyarországon az Orbán Simicska háború közpénzbe, és Annyiból sajnálom egyébként e, Simicska rossz, hogy ő egy olyan pártnak volt a pénztárosa pénzügyi mindene, ami aztán itt házba támadta. Nyilván e, azt gondolom, hogy amit ők csináltak egyébként együtt Orbán Viktor az, hogyha a házába kimennek, és börtönbe kerülnének mind a ketten. De nem, nem egy felállban, mert akkor valamelyik másnapra nem élne. Én azon csodálkozom, hogy a Sunicska még él. Ha nem jelenti be a televízió nyilvánosság előtt, hogy jól van, nem kíván gyilkos lenni, szerintem már szívinfertus kapott volna, vagy esetleg előtettem van egy osztályrendszerű autó. Olyan, mint Trots ki? <síns> oh. Igen. Tehát <síns> <síns> hogy, hogy az, azért legyünk őszinték, nyilván átvette most az ő helyét 3-4 másik Némon aki fele olyan okos és értelmes és rátervet, mint a Simicska, mert a Simicskára sok mindent el lehet mondani, de ő volt a legokosabb a Fideszesek között, és ezt nyilván Orbán Viktor sem tudta el, e, elfogadni, hogy, hogy van, aki még rájött, és túltesz, átlát, mert Orbán Viktor sajnos értelmes, tehetség és okos ember, és ez hát nyilván a konkurencia sosem bírta. Egyrészt azért, hogy nézd meg, hogy, hogy nincs olyan párt ma Magyarországon, ahol 25 éve egy lenne, de ő bárki megerősödött mellettel, vagy kinyírt, uh -huh. vagy elkült a baromi, lesz a Bisszelbe, vagy bárhova. Akkor azt mondod, hogy az garanci István nem akkora nagy ász. E, nézd, én ezt nem is személyesen. A tettői alapján pedig azt gondolom, hogy jó helyen van, jó barátok. Uh -huh. Ez az ő, hogy is mondjam, meggazdagodása, az nyilván nem az ő e, saját erejének és, és tudásának a gyümölcse. Uh -huh. jó helyzet, a gyümölcse. gyümölcse. Uh -huh. Hát azért mondom, hogy érdekes lett Simicska szerepe. Nézd, nyilvánvalóan az legyünk rösszinténk, hogy sokkal egyszerűbb egy, egy gázszerelővel egyezkedni. <gül> Mit a Simicskával? Tehát, <gül> tehát hogy, hogy ugye, nyilván itt, itt a szerepek felcserülődtek, csak van, aki nem kérdőjelezi meg a nagyfének döntését, hanem rábólint, és örülök, hogy kap a, a, a húsos távol egy A fatát. taóból, a taóból. Így van, így van, hát a ez kell. Ja. De az, hogy, hogy ma Magyarországon a felcsúti sportakadémia kapja a legtöbb tauot, az nyilvánvalóan egy politikai ráadás. Ez, ez nem lehet, hogy is mondjam, ez még, ez még kétség sem lehet. Nem, ezért figyelj, ha, ha, ha lehet Bölcsnek hívni Viktor, van egy családi vállalkozása, futballal ő ezt szereti, szerintem tök jó, hogy ők kapták a legtöbbet. <síl> Ezt gondold el, hogy maffiának hívják. Ja. Tehát, hogy, hogy ez tök jó, mert a család is, család is jó játszik. De ezt, ezt Olaszországban maffiának hívják. Egyébként egy furcsa ez a sport, mert én például szerettem volna felajánlani a picit is pénzemet a vállalkozásomból, és bármire helyezem ezt, szerintem mire azt kapja meg, aki jól hát Persze. A sport is egy olyan most Vagy kickbox akartam adni, uh -huh. vagy, vagy atlétáknak mert ők egész egyszerűen megalázóan kevés pénzt pénz, meg segítséget, de ezt hogy nem látványsport. botlábú, aki 211 ember futkos egy, egy, egy füves pályára, egy fűtött, fűtött, és Audi-ból szállnak ki, és mit tudom én, és olyan, tehát olyan, ők kapnak, ez az látványsport. Ugye, ez? vannak olyan dolgok. hajítani nem látványos már. Érted? Nem lehet haítani nem látványos, de ugyanúgy az életüket adják. Tudom. Sportért. Napi 20 órába edzenek, hogy a szerelméletüket, a családmilletüket, a tanulásokat, mindenüket, csak azért. Annyit tudnak enni, amennyi kell a teljesítményhez, hogy tudod? Tessék. Esznek annyit, ami kell a teljesítményhez, hogy tudod? Úgy, úgy esznek, hogy te is tudod, hogy mi is több atlétát támogatunk, egész egyszerűen van a különböző, amilyen 40% forintokat kapnak egy hónapra, ja. abból egy atléta kb. négy napig tud enni azt mondom az ja. két darab vilcsét, ebédelmet, annyit éget el naponta hát, akkor ja. igenis enni kell de vannak ma még olyan emberek akik támogatják a sportot, a sportolókat nem csak uh, uh, eredményük és labdarúgásuk és a politikai érdekében ha azért, mert tisztelik azokat az embereket akik elszántak kitartóak ja, és úgy csak. vannak ilyenek tudom. dolgoznak ja. Ja, ez érdekes igen, és így van az, hogy nagyon vicces, de még néha olimpiai érmet is nyerünk. De. Mondom neked, hogy a horváts sportokban az atlétikában 4-5 ezer eurónál kezdnek úgy, hogy még nincs eredményük. Ja. És tudjuk azt, hogy rengeteg sportot fölgyemtok Magyarországon azért, mert kokszolt. Most ja. sport arról szól, a versenysport, az ilyes sport arról szól, hogy többet úgy kokszolni, ja. hogy ne lehessen kimutatni. Ki tud Ö, nagyobb teljesítmény nyújtani ugyanazon időn belül, és még nyilvánvalóan száz év alatt a százméteres gázfutás úgyhogy nem lett a fele, ja. de a kétharmada. Hanem akkor még futottak, most meg már az emberek különböző ételkiegészítőket, protelinek, mit tudom, miket szednek, csak azért, mert, mert versenyben kell maradni. És hát nem mindegy, hogy hogy táplálkoznak, hogy tudnak... Ö, felkészülni. Én ismerek olyan versenyzőket, akik télen úgy dobnak diszkoszt, hogy egy rejón, egy fém rejón melegítik a diszkoszt, hogy nem adat, hogy olyan hideg. Ja, én is láttam, és olyan szép volt, és ilyenkor gondoltam arra, hogy milyen szép a sport. Akár hiszed, akár igen. nem. Kátina jó sokáig. Köszönöm. Jó, van, a vége szép volt. Ugye az igazi sportolókról is beszéltünk, az érdekes volt, hogy, hogy igen, vannak őrültek még. Puszikállak. Van. Én is ideget szállusz mindenki. ciao Ennek az adásnak lesz ismétlése kedden, 11 és egy között, délelőtti napfényben, milyen érdekes lehet, mert most este van, sötét van, jönnek a hárlemi boszorkányok nem sokára a nyakamra belecsókolnak a fülembe. Pokoli éjszaka vasárnap utolsó óráiban, amelyben elhagyjuk ö, porhüvelyünket szellemileg fölemelkedünk és lelkileg, és elbucsizunk egymástól. Most is csak azt tudom mondani, amit mindig, hogy jó, ha imádkoztok. Nem olyan nagy baj az, beszélgettek mással is, mint önmagatokkal. Jó, ha olvastok könyvet, növeli a fantáziát, és csodálatos utazás nem kerül semmibe. A szeretkeztek meg azért jó, mert eléggé konkrét kifejezés módja a szeretetnek, és megerősíti az embert én egy utoljára még egy szép sziditóbiással elbúcsúzom tőletek na csa. Stavo da fenni so plavec retina Począwa na wizję z rozlasu. Dudu dudu dudu dudu. Du, Lecz komu na tym zależy? No a tez